Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till vårterminens sista Toner och tankar innan sommaruppehållet. Roligt att du vill vara med. Jag påminner också om att de äldre programmen finns ju att lyssna på, precis när det passar för dig, på min hemsida www.ingvarholmberg.se. Där kan man ju lyssna på programmen långt efteråt. Vi tar... En sång med Lund under rön och siren härlig sommarmusik. Mm. Bara för några dagar sen skrev jag en dikt eh, efter att ha suttit på tåget eh, fram och tillbaka till Skänninge och sett ut över de vackra rapsfälten och allt annat. andra. Och här läser jag den för dig. Försommarens färger. Försommarens färger är för mig ljusblått som försommarhimlen med eller utan ulliga moln.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 fast deras skönhet beror försomliga på om de är tillräckligt långt borta från den egna trädgården. Och starkare gult finns för knappt än kabbelekan där i de fuktiga dikerna. Till och med i skuggan lyser den starkt. Ja, solroserna på ett fält överträffar kanske allt. Vända mot solen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 för alla himmelsgula dagar. Lund igen med ut i vår hage. En sommardikt som jag skrev för en del år sedan. Den heter Ögonfröjd och skrevs 1999. Bognande ögonglober, sprängfyllda av sommarens skönhet. Lupinernas rosa, lila och vita hedersvakt längs vägarna. Och bakom dem hundkexens vita sommarhattar med flor. En vinkande, vajande sommarparad som säger Passa på, nu är det dags att gå barfota i gräset. Att klyva stilla blänkande vattenytor. Omslutas av svalt, klart vatten. Och att gå stilla mellan kolonnerna i sommarkyrkan, den doftande talskogen. Skaparen har stämt möte med dig. Och i hans utsträckta hand ligger röda solvarma smultron. Och bara häromdagen tog jag mitt premiärdopp i Enskön som bara ligger några kilometer ifrån mitt hem här i södra delen av Norrköping. Teofil Engström och kör sjunger Jag ser Gud bakom allt jag ser. Teofils egen sång. Det doftande, grönskande vår Jag ser Gud bakom allt Jag ser Hur andra kan tvivla Jag inte förstår Jag ser Gud bakom allt Jag ser Jag ser Gud bakom allt Den ljudliga sommar och gulnande höst Jag ser Gud bakom allt jag ser Och en lovsång till skadaren fyller mitt bröst Jag ser Gud bakom allt jag ser Jag ser Gud bakom allt jag ser När som märkena kläds i den snövita skru, mina tankar till himlen går. Jag ser vitklädda skarren, den blontvåna brud inför förtroende, den berjad stol. Jag yes. ska yes. Också den här veckan har vi ett långt följetångsavsnitt för att i och med nu hinna färdigt den här boken innan sommaröverhållet. Och vi tar lite musik i mitten av avsnittet. Och Följetången som Birgitta Holmberg Norrköping läser för oss är Gud kan del två. Och det är om Katrin Kohlman och berättelser om helande och, och här är det del två av berättelsen och kapitlet Skeptikern under pälshatten. De närmaste följande veckorna blev jag undersökt av en lång rad specialister som tillkallats. Det beror nog på att mitt fall var det första av detta slags när man konstaterat i den här trakten kring Washington. Jag fick veta att man ingående studerat 125 liknande fall i Sverige. Men när jag ville veta vad de kommit fram till för resultat och gjorde gott för dessa sjuka människor fick jag undvikande svar. Jag gissade mig därför till att det är allesammans avlidit. Den enda uppmuntran läkarna kunde ge var att det fanns ett svagt hopp om att kunna stabilisera mina njurar och bromsa upp deras sönderfall. Att det inte stod i deras makt att bota mig, det fick jag helt klart för mig. Efter en tid blev jag utskriven från sjukhuset men blev tillsagd att ligga till sängs minst 14 timmar om dygnet. Denna förhållningsregel var dock helt onödig för jag var så slut jag gärna kunde bli och ville helst ligga. Förr hade jag alltid kunnat hämta fram lite reservkraft från någonstans inom mig när det gällde att fullborda ett arbete. Men nu fanns ingenting av det slaget att hämta, det kände jag. Jag var fullständigt uttömt på allt vad kraft hette. Andra morgonen efter att jag kommit hem väntade jag med att stiga upp tills Walter gått till sitt arbete. Jag började med att gå bort till fönstret i sovrummet för att öppna det. Men det tog nästan alla mina krafter att ta mig från sängen till fönstret. Att sedan lyfta av fönsterhakan och öppna fönstret hur skulle jag orka med det? Det förförde mig minst lika ansträngande som att förr springa tre kilometer och jag klarade inte av det. Jag måste försöka ta mig tillbaka till sängen och där låg jag sedan anfådd av ansträngningen med fönstret fortfarande oöppnat. Jag kände hur svullna mina njurar var. Det var alltså ett faktum att min kraftreserv det där lilla extra kraftskottet som håller en människa vid liv när hon löpt linan ut var borta. Doktorn hade sagt att en enda liten bakterie som jag fick i mig på något sätt, exempelvis genom oren fatten, skulle på kort tid kunna ändra mitt liv. Jag hade en del restriktioner att iaktta. Doktorn hade sagt att jag fick gå i kyrkan när jag kände att jag orkade, men inte ofta än en gång i veckan. Nåja, när jag blev inlagd på sjukhuset var jag väldigt mager och vägde bara mellan 40 och 50 kilo. Men sen hade vätska börjat samlas i kroppen så jag blivit uppsvälld och pussig och jag ville inte visa mig för folk. Det närmaste året måste jag in på sjukhus i flera omgångar och däremellan stå under regelbunden läkarkontroll med ständiga provtagningar. När en kropp blev immun mot ett läkemedel Gällde det att byta till något annat. Då måste man först göra prov för att försäkra sig om att det nya medlet inte skulle bli dödande. Jag upplevde det som om jag hade läkare över mig jämt och det var ingen ände på allt röntgande. Jag fick ständigt antibiotika och skilda slag för att motverka de inre infektioner jag utsattes för. Och medicinräkningarna blev allt större och större. Att gå och vänta på att dö är en fasansfull upplevelse rent psykiskt och min livsföring förändrades radikalt. Jag visste att jag var på väg att dö men det var inte så lätt att anpassa sig till det. Jag levde ju ännu. Vår husläkare föreslog att jag skulle söka någon psykiater. En sådan skulle kanske kunna hjälpa mig med migränen. Det hoppades jag också men jag hade för övrigt bara en enda önskan. Att få lägga mig ned och i lugn och ro bereda mig på att dö. Jag var nog helt urstånd att fylla min uppgift som maka och mor. Hushållsarbete av något slag orkade jag inte med. Där kunde jag ligga och höra gården komma in från skolan. För han smög sig förbi dörren till mitt rum för att inte störa mig. Jag tänkte på hur det var när jag själv var liten. Pappa hade varit sjuk och vi barn hade blivit tillsagda- att hålla oss på avstånd från huset så att vi inte väckte honom när han sov. Nu var det likadant här hos oss och jag kände det hemskt. Skulle detta bli allt min pojke en dag mindre av sin mamma sjuk och till sängs bakom en stängd dörr? Och skulle detta hemska förhållande följa vår familj generation efter generation? Men så började ett och annat hända. Det första var att jag fick brev från min yngre syster- som när hon fått veta att min sjukdom var obotlig föreslog att jag skulle läsa Catherine Kohlmans bok I Believe in Miracles, jag trodde på under. Ett par dagar efter att jag fått hennes brev låg jag och lyssnade på en lokal radiostation och då hörde jag att man pålyste en konferens som anordnats av de kristna förening. Den skulle hållas på Hotel Hilton i Washington. Jag fäster mig väl inte så mycket för upplysningen i och för sig förrän jag hörde namnet Katrin Kuhlman nämnas. Det pålystes nämligen att hon skulle tala vid ett av konferensmötena. Konstigt att jag skulle påminnas om det namnet två gånger samma vecka. Men det var inte nog med det. Gud hade mer i beredskap. På eftermiddagndagen därpå tittade Pat Vanderventer in till mig. Jo, ska inte du och jag göra en sällskap till Affärsmänners konferens? Katrin Kuhlman ska tala på torsdag eftermiddag. Det var det igen. För tredje gången denna vecka hörde jag Katrin Kuhlmans namn nämnas till mig. Det kunde knappast hända av en slump, anade jag, men jag tvekade ändå om hur jag skulle ställa mig och komma med invändningar. Jag är ledsen Pat, men jag kan inte riktigt med dessa kvinnliga predikanter. Och jag som trott att du var mina vidsynt- retades pert och blinkade. Du är alltså ganska trång. Du är bara baptist. Bara baptist. Hon hade satt fingret på den ömma punkten- och hon hade rätt. Jag var färdig med Catherine Kohlman- och grundade min uppfattning om henne- på att jag aldrig sett hennes namn förekomma- i våra sydstatsbaptisters konferenslitteratur. Jag hade ju läst allt som stod där- men aldrig, inte en enda gång, sett något om Katrin Kuhlman. Kunde man vara helt säker på att hon hörde här Herren Kristus till när sydstatsbaptisterna inte tyckte känna till henne? Jag såg på pert. Nåja, för all del, jag längtar lika mycket som du efter att få uppleva mer av andens djupheter och kan vi lära känna något mer om Gud av någon som inte är sydstatsbaptist då är jag redo till det. Pert kom och hämtade mig på och vi gjorde sällskap till Hotel Helton där första mötet i det kristna affärsmännens konferens skulle hållas. Jag hade under årens lopp varit med om många möten och konferenser bland sydstatsbaptisterna. Men det här mötet var olikt alla möten jag någonsin varit på. Den genomgående tonen var glädje, glädje och frihet. Över 3000 personer var församlade i den pampiga festsalen och alla verkade vara så obeskrivligt glada. Jag kunde inte minnas att jag någonsin sett så många glada ansikten på en gång. Var det här riktigt? Jag blev genast lite misstänksam. Inte brukade folk le och verka så glada på baptisternas möten där jag varit med. Faktum var att det var församling gick det mycket allvarligare till. Inte låg man så här. Jag hade tagit med mig en bandspelare för att ta upp på band vad de som höll anföranden hade att säga, men det var hopplöst. En herre som satt närmast mig var så lycklig och glad att munnen gick på honom hela tiden, talaren där framhöll sitt anförande. Var och annan sats från talaren, sekunderade han med juliga pris för Gud och tack Jesus. Nu hade jag väl hört en och annan säga amen i en del möten före världen då jag lov i Baylors eller var med på gudstjänster i baptistseminariets kapell. Men aldrig hade jag då varit med om maken till det här. Jag blev verkligen irriterad. Varför kan jag inte karnhålla mun, muttrade jag för mig själv. Det var inte utan att jag kände mig lite upprörd när vi återvände från mötet. Kunde det här vara riktigt? Var dessa människor verkligen så lyckliga- eller var de bara psykiskt obalanserade? Vad mig beträffar hade jag fått huvudvärk av allt sammans. Den gamla migränen var på väg och jag bad Pat att köra lite fortare så vi kommer hem snart. När jag vaknade nästa morgon hade jag fortfarande migrän. Psykiatern hade skrivit ut en del medicin åt mig som jag skulle ta varje halvtimme under tre timmar. Jag fick hem stund i magen av den medicinen. Men verken i huvudet brukade släppa. För hade det alltid varit så att när jag tagit den femte dosen brukade jag ha så ont i magen att jag måste ligga. Och jag gissade därför att den här dagen skulle jag inte kunna göra Pärts sällskap till mötet utan få stanna i sängen. Men konstigt nog blev det annorlunda. Huvudverken försvann utan vidare och jag kände mig till och med starkare i kroppen än på länge. Jag kunde följa med på mötet. Walter hade blivit valt president vid pastorskonferensen inom vårt distrikt det året. Och den här dagen hade pastorerna ett lunchmöte. Strax före klockan tolv kom Walter hem ett tag för att se hur det var med mig. Jag talade då om för honom att Pert och jag skulle gå och höra Katrin Kornman. Walter skrattade. Flera av baptistpredikanterna tänker också gå som. De flesta går av ren nyfikenhet och kommer troligen att fälla upp rockkragarna för att ingen ska känna igen dem. Jag hade inte hjärta att säga om att jag just tagit fram en stora pälsatt. Den som ordentligt ner över öronen och tänkte ta den på mig för att ingen skulle känna igen mig heller. Jag gick som en dimma hela eftermiddagen. Vi kom till hotellet en och en halv timme för sent men hittade ändå en ledig parkeringsplats alldeles utanför. Inte visste vi att annars var varenda parkeringsruta upptagen inom fyra kvarters radie från hotellet. Vi trängde oss in i den fullpackade festsalen i hopp om att finna några lediga platser längst bak där vi kunde sitta och göra våra hjälptagelser. Men det fanns inga lediga platser så långt vi kunde finna. Vi trodde att vi skulle bli tvungna att stå nere vid dörren men då såg vi att två damer som satt långt fram reste sig och kom ner till oss. Varsågoda steg fram och sitt sa de. Fortare än vi anat satt vi nu där jag med min pälshatt så långt neddragen som möjligt så att jag bara nätt och jämnt kunde titta fram under brettet. Fröken kurman talade och det rådde en så andlöst tystnad i hela salen att jag nästan kunde höra mitt eget hjärta slå. Hennes stämma var så mjuk och ibland talade hon så lågt att man knappt hörde alla ord. Men jag kunde konstatera att det inte var något nytt eller annorlunda som hon förkunnade. Allt sammans hade jag väl hört Walter säga hundratals gånger från predikstolen i Parkways baptistkyrka. Men det var en annan lande här omkring henne än det brukade vara i vår kyrka. Människorna hade kommit hit med förväntan och hon talade med auktoritet. Men trots att jag blev djupt gripen var jag fortfarande ganska skeptisk. Det satt en liten blind flicka alldeles bakom mig och jag började bedja för henne. Herre Jesus rör vid den lilla flickan. När bönorden gick över mina läppar kände jag att tårar började tränga fram mellan mina slutna ögonlock. Med rätt var, var blev vi uppmanade att resa oss och alla stod upp. Fröken Kulman cool började sjunga. Tag blott emot, tag blott emot, allting är möjligt, tag blott emot. de händer uppmanade hon och ta emot en helig ande. Skulle jag räcka upp händerna. Nej, nu var jag plötsligt en äkta sydstadsbaptist igen. Det skulle allt vara fint om någon som kände igen mig trots allt fick se mig stå här med uppräckta händer. Någon av Walters kollegor kanske, eller någon av våra församlingsmedlemmar alltså som möjligen fanns med i samlingen. Men jag kunde inte hjälpa att mina händer redan kommit upp på halvstångt. Det var som om det satt snören i dem som drog dem uppåt. Upp, upp. Och det värsta var att det inte gick att hålla igen. Det kändes faktiskt som om hela min kropp drogs uppåt. Som om jag kom i sträck tills jag stod på tå. Aldrig förr hade jag väl sträckt på mig så här. Och aldrig förr räckte så högt. Innan vi lyssnar på... Slutet av det här kapitlet så hör vi Don Jakob Petrus sjunga Tiden är inne för helande. Som tror Så fruktar inte mer Han vill ständigt vara din borg som man har lovat att hjälpa dig När händerna kommit så högt jag till närmast kunde nå, märkte jag hur handflatorna vände sig uppåt samtidigt som huvudet föll framåt. Aldrig hade jag känt mig så ödmjuk som nu. Jag glömde mig själv helt och hållet, glömde vem jag var, var någonstans jag var och jag var bara medveten om en enda sak. Gud rörde vid mig fysiskt. Jag kände så varmt och gott som om jag översköljdes så skönt varmt vatten från huvudet och ner till fötterna. I nästa stund hörde jag rösten av någon som kom ner för gången. Åh Gud, nu vilar din härlighet över henne. Inte visste jag att det var fruken Coleman som gått med ned från plattformen. Hon rörde helt rätt vid min handled och jag kände som om jag kom in i ett viktlöst tillstånd och bara svävade upp mot taket, buren på Jesu armar. En herre som stod bakom mig, fast jag såg honom inte, frågade gång på gång, Låt mig hjälpa er upp. Men jag brydde mig inte om honom och undrade vad han ville mig här uppe under taket. Jag ville stanna där jag var, men han gav sig inte och fortsatte bara med sitt, Låt mig hjälpa er upp, låt mig hjälpa er upp. Upp, vad menar han, tänkte jag. Jag var väl så högt upp jag kunde komma, ända upp i taket. Långt om länge slog jag upp ögonen och upptäckte att jag låg rakt raklångt på golvet i gången med händerna fortfarande sträckta uppåt medan tacksägelsen flödade över mina läppar. Pris för Gud, ära för Jesus! Och nu bekymrade jag mig inte det minsta om vilka som såg eller hörde mig. På hemvägen rekapitulerade Pert och jag vad vi var med om i mötet. Men den tanken korsade inte min hjärna att jag möjligen blivit helbredda. Jag hade i alla fall inte gått till mötet för att bli helbredda jord. Allt jag visste var att jag fått ett nytt möte med Gud och att något blivit annorlunda hos mig där inne inne. Det här talar vi inte om för våra män, tyckte Pert. Jag tror inte de kommer att förstå. Jag var av samma mening och vi kom överens om att inget säga. Men det visste jag att i gudstid skulle också Walter bli i stånd att höra och förstå. Gudstid kom en vecka senare. Walter hade varit uppe tidigt för att delta i ett pastorernas frukostmöte där man skulle rådgöra med varandra om en gemensam väckelsekampanj i stan som var planerad. Baptistenvarilisten Dr. Paul Raider hade kallat som talare. Dr. George Schuler, den kände sångförfattaren, hade också lovat medverka. Walter skulle i egenskap av president vara mötesledare. Jag sov längre än vanligt den lördagsmorgonen och vaknade först av att telefonen ringde. När Walter kom hem satt jag ännu på sänkanten och talade i telefon. Jag såg upp när han kom in. Men när han märkte att jag var upptagen med ett telefonsamtal gick han ut. Men han kom strax tillbaka, stannade ett ögonblick och gick igen. Och sådär fortsatte han att komma och gå utan att säga något. Men till sist sa han försiktigt. När du talat färdigt har jag något att berätta. Walter brukade aldrig avbryta och nu förstod jag att han hade något på hjärtat som man måste få säga kvickt. Jag avslutade därför mitt samtal och skyndade efter honom ut i köket. Där satt vi oss på varsin sida om matbordet och jag väntade med spänning på vad han skulle säga. Jag måste få berätta något för det, började han. Det har skett något underbart denna morgon. Han försökte tala men det verkade som om han hade svårt att få fram vad som i denna stund rörde sig inom honom. Jag hade aldrig sett honom på detta sätt tidigare. Han brukade väl alltid vara så säker och stadig. Ytterst sällan visade han några känslor. Men nu fick han tårar i ögonen så fort han öppnade munnen och försökte säga något. Slutligen räckte han med handen över bordet och sen satt vi på det sättet en god stund och bara tittade ut genom fönstret medan vi väntade på att hans rörelse skulle lägga sig. Men så började han tala, stapplande och med långa avbrott nu och då. Man måste hela tiden anstränga sig att behärska rösten. Du förstår, rummet var fullt av pastorer och ordföranden i planeringskommittén för väckelsekampanjen höll på talade. Plötsligt öppnades dörren och inkom Dr. Scholer, denne högreste man med sitt silvervita hår. Den väldiga mannen stod som en gloria kring hans gässa. Men det var något annat också som många av honom, ett sällsamt ljus, en glöd. Varenda en av oss tystnade när han kom. Tidigare hade det varit ett sår, men nu blev det på en gång alldeles tyst. Varenda en av oss fick en stark känsla av att en heliga ande hade kommit in till oss i sällskap med denna man. Till slut reste jag mig och föreslog att vi skulle börja knä och bedja. Genast de samtliga uppmaningen och föll på knä. Och det går inte för mig att med ord redogöra för vad som ägde rum. Jag bara vet att det var någonting i atmosfären där i rummet som så att säga styrde oss i benen. Jag vet mig aldrig har upplevt Guds närvaro så påtagligt och så överväldigande som den stunden. När Walter slutade att berätta... Och jag märkte att han fortfarande var djupt gripen av vad han upplevt blev det min tur. Så försiktigt jag kunde talade jag om vad jag varit med om en vecka tidigare. Han satt tyst och allvarlig och bara lyssnade medan jag berättade hur några av de unga fruarna i vår församling gått tillsammans för att bedja. Jag berättade om det första mötet på Hilton Hotell- och slutligen om min upplevelse när Katrin Kulman rört vid min handled. Allt emellanåt nickade han liksom bekräftande medan han lyssnade. Precis som om han hade reda på allt sammans förut. Jag kunde riktigt se hur Gud förberett honom för mitt vittnesbörd genom det som han fått vara med om i kretsen av de andra pastorerna tidigare på morgonen. Det tycktes inte spela någon roll vad jag sa. Walter tog emot allt sammas som från Herren. Blev du helbreda? frågade han. Jag vet inte, svarade jag. Men du säger något som jag faktiskt inte tänkt på. Det enda jag vet är att det hemska trycket jag levt under är borta. Jag har inte det där mörka molnet över mig längre. Behovet av att alltid vara perfekt är också borta. Tidigare hade jag så svårt att acceptera mig själv sådan jag var- med alla brister till väl kropp som sker. Men så är det inte längre. Allt detta som plågat mig så är nu borta och jag känner mig så fri. Men hur känner du dig rent fysiskt? undrade han. Jag mår underbart bra. Jag har slutat helt och hållet med tabletter och antibiotika. Och för första gången på länge känner jag hur jag håller på att få krafterna tillbaka. Då tror jag att du har blivit tillbredd, som åter. Och nu märkte jag att han fick tårar i ögonen igen. Jag tycker du ska gå till doktorn och låta honom undersöka dig så du kan vara säker. Veckan därpå gick jag till doktorn. Det blev en ny röntgen. Jag blev ombedd att komma tillbaka efter ett par dagar. Då skulle jag få närmare besked om hur det står till med mig. Vad har hänt? Fru Gammelt? Frågade läkaren när jag infann mig på hans mottagning två dagar senare. Jag har faktiskt väntat med att få den frågan av doktorn, sa jag och Sen berättade jag för honom i detalj allt som hänt. En lång stund satt han bara och tittade på väggen där han hade alla sina läkarkertifikat uppsatta inom glas och ram. Sen tog han fram en samlingspärm, la upp den på bordet och sa Nu för gammalt kan vi avsluta journalerna i ert fall. Ni är fullt frisk. Det finns inte minsta tecken på något fel med djurarna. Det syns bara några är efter tidigare skador när man granskar röntgenplåtarna. Skulle ni få något besvär med djurarna framöver så blir det en helt ny sak. Jag ville dansa av glädje och efteråt gjorde jag det också. Inga mediciner mer, inga svullnader, inga blödningar, ingen matthet. Nu kunde jag leva ett normalt, sunt liv. Som maka och mor. Och jag förstod hur Lazarus måste ha känt det när jag gick ut ur graven och kisade mot solen. Jag hade blivit återbördad till livet och det ska Gud ha äran för. På tre månader gick jag upp i vikt från 44 till 71 kilo och blev tvungna att knappa in lite på matportionerna. Men det var också något annat som hände. I och med att jag öppnade mig för den heliga ande började jag kunna acceptera mig själv sådan jag var. Istället för att som tidigare gång kring och vara spänd för jämnan och orolig för vad folk skulle tycka och tänka började jag prisa och lova Gud. Den gamla migränen försvann helt och hållet. Det var inte bara så att jag blivit hela till kroppen. Jag hade också fått uppleva ett sinnesförnyelse. Halleluja! Ett halvår efter att detta hände kunde jag återgå till mitt arbete och det var då en helt ny jo gammalt smigg och porten till Sam Rayburn Building på Capitol Hill. Jag hade lovat herren att om han lät mig återgå till arbetet skulle jag ge honom det mesta av vad jag förtjänade. Jag fick plats hos en kongressman från Kentucky. Den här gången var jag villig att bli bara vanlig sekreterare. Jag hade blivit löst från prestige och mitt tidigare behov av att vara bäst. På kort tid hade alla flickorna på kontoret böjt sig för Gud och blivit frälsta. Och hälften av dem hade också blivit döpta i den heliga ande. Aldrig hade jag väl varit så medveten om den heliga andes bistånd när det gäller att vara ett Jesu vittne som nu. Ungefär samtidigt med att jag åtgick till mitt tidigare arbete gjorde Walter Gordon och jag en liten semesterresa tillsammans. Första kvällen vi var borta hemifrån gick jag in på badrummet som tillhörde vårt rum på motellet för att feta håret. Walter och Gordon satt i rummet och såg på tv. Medan jag gnuggade i shampoo och i hårbotten märkte jag något i mitt hårs struktur. Jag tittade upp från tvättfatet, gnuggade lödret ur ögonen och vad såg jag i spegeln om inte att jag höll på att få ett nytt tjockt hår över hela huvudet. Jag skulle snart inte behöva någon peruk. Med tiden började folk komma till mig för att få råd och vägledning i skilda frågor. Tidigare hade jag alltid varit för svag för att kunna hjälpa dem men nu kunde jag vittna om hur jag har erfarit Guds kraft. Och hans hjälp. Jag gick in för att bedra mer, att tillbringa långa stunder på knä framför en uppslagen bibel. Jag nötte bokstavligen märken i mattan genom att ligga på knä medan Herren undervisade mig genom sitt ord och lärde mig ett nytt meningsfullt bönespråk. Följande vår, ungefär ett år efter min hebräda görelse, råkade jag ut för en lätt Nå visste jag att när Gud helar så gör han det ordentligt. Men ändå kastade sig min gamla fruktan över mig och jag sprang till doktorn. Han undersökte mig och ställde sig sedan framför mig med båda händerna på höfterna och sa ganska strängt. Frågammelt har bara fått en lindrig blåskatt här. Sa jag inte när ni var här sist att skulle ni någonsin få besvär med njurarna? Skulle det inte vara en gamla sjukdomen som kom tillbaka? Ni har ju blivit helt botad från den. Jag är hem från det läkarbesöket förmjukad, men tacksam. När jag gick genom parken tyckte jag att jag hade väl aldrig förr sett att det var så vackert i Washington som just den dagen. Körsbärsträden kring dammen stod i blom. Gräsmattorna var så friskt gröna och tulpanerna blommade återförfullt i rabatterna vid Sam Rayburn Building. Kapitoliums vita kupol gnistrade mot en asurblå skyn som bakgrund. Folk var i rörelse och trafiken på gatorna var som vanligt ganska tät. Så här hade det varit i alla år, men jag själv var annorlunda. Det var hemligheten. Jag hade upplevt pingsten. Efter följetången hörde vi Ellen Wingren sjunga Tack helig ande. I andakten läser jag en härlig psalm i Saltaren av David, psalm nummer 8. Herre vår Herre, hur härligt där inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himlen, av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull Till att förgöra fiende och hämnare När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat Vad är då en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Får och oxar, liksom vildmarkens djur. Himlens fåglar och havets fiskar. Allt som rör sig i haven. Herre vår Herre. Hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Låt oss bedja. Tack Herre för sommarens grönska. Tack för möjligheten att bada i härliga insjöar och i havet. Tack för allt som grönskar och blommar. Det är en underbar värld. Amen. Jag spelar nästan bara svensk musik, men Louis Armstrongs version av What a Wonderful World, den är ju härlig. Och lite grann av texten, vilken underbar värld. När jag ser det gröna och när jag ser barnen som en gång kommer att kunna mycket, mycket mer än jag någonsin har lärt mig, och så vidare och så vidare. När jag ser människor som tycker om varandra, då känner jag det är en underbar Louis Armstrong, med sin oefterhärnliga röst. I see trees of green, red roses too. I see them bloom, for me and you. And I think to myself. What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dark sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Slim grow feel like much more than I never knew, and I think to myself what a wonderful world. Yes, I think to myself what a wonderful Och vi avslutar programmet med en sång av och med Ingemar Olsson. Sol, vatten och vind. Tack för att du har lyssnat. Trevlig sommar önskar jag dig. Vi hörs igen i början på september. Ha det så bra. Hej då.